Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ašrafil anbija i wal mursalin, nebijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'inama ba'du. Slava i zahvala pripada samouzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam donosimo na posljednjak Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, plemenite ashaabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana zatim. Sijena, braću, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nastavljamo Allahom voljom i dozvolom sa prenošenjem komentara islamskih učenjaka na dijelo kitabu Teuhid, na dijelo Teuhida, dijelo monoteizma od Sheyha Al-Mujaddida reformatora Muhammada ibn Ablu Wahaba rahimahullahu ta'ala. Nakon što je Sheykh spomenuo i pojasnio neke od vrsta velikog širka nastavlja dalje da govori o dakle, tim pojedinim vrstama. Pogotovo jer te stvari i taj način uh, traženja i zahtjeva i, uh, zahtjeva i dove dešava se često među njima koji su upali u fitnu širka. Pa kaže šeheh, babun mine širki en jeste rife bi gajri ilahi au jedu u Po glavlje, Od širka je, dakle, veliki širk. Čim dođe min es širki, dakle, sa određenim članom es širk, znači da ših misli na, na veliki širk. Kaže, en jeste gijife bi gajri Allahi da traži pomoć od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala a u jedu'a gajrahu ili da dovi nekom drugom Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, propis takvog čina, propis takve prakse je veliki, je veliki širk. I onda šehr navodi do kaze, rahimahullahu ta'ala, koje ćemo obradit svaki pojedinačno. Dakle, kaže, bab en jesteri se, da traži, traži pomoć od nekog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. En jesteri istirasa, jesteri su istirasa, dakle, traženje pomoći, dakle, talebul ghauth. Ghauth je vrsta pomoći, dakle, vrsta Čovjek je traži kada upadne u žestoku nevolju Kada upadne u žestoku nevolju Kaže, li men jahša Li men uvaqa'a fi šidde Kaže, onaj koje upao u žestoku nevolju Evo kerb jahša ma'ahun madarra šedida Kaže, i boji se Žestoke štete I žestokog belaja koji može da ga pogodi naakon te nevolje Evo helak Ili je, kaže, blizu propasti Dakle, to je to je, je gavut Dakle, tad se traži gavut Tad se traži ta vrsta pomoći, ko upadne u žestoku nevolju, toliko da mu je život u pitanju, toliko da će da mu se desi žestoka šteta, da će da bude na ivici propasti. Dakle, da mu je život u pitanju. I u takvoj situaciji čovjek mora da traži i da se osloni samo na Allaha subhanahu wa ta'ala uz više od njega da traži. Međutim, ovdje sad postavlja pitanje da li ova praksa uvijek biva velikim širkom. Jeli li nekad dozvoljeno da čovjek koga je pogodila žestoka nevolja, da traži pomoć od nekog od Allahovi, subhanahu wa ta'ala, stvorenja? Pa kažu islamski učenjaci, dozvoljeno je, ali pod uslovima. Dakle, postoje šartovi, postoje uslovi kad je čovjeku dozvoljeno da traži pomoć, iako je u žestokoj nevolji, Od nekog od Allahovi, subhanahu wa ta'ala, stvorenja. Kao što nam to Allah, subhanahu wa ta'ala, kazuje u svojoj plemenitoj knjizi, kada se desilo šta? Slučaj sa Musa'om, alaihissalam. Kaže, فستغاثه الذين من شعاته على الذين من عدوه Kaže, pa je pomoć tražio od njega onaj koji je bio od njegove skupine, od njegovog naroda, od Benu Isra'im, protiv onoga koji je bio od njegovih neprijatelja A to je od firauonove svite i od firauonove vojske. Kad je trebalo da bude ubijen, ovaj od naroda Musa ovog alejhi salatu vesselam, pa je došao i zatražio pomoć od Musa alejhi pa je Musa alejhi salam tog čovjeka kako ga je sprečio, poznata priča, jel, znamo svi šta se desilo. Fa ghasehu Musa alejhi pa ga je pomogao Musa alejhi salam. Dakle, talabul gauth traženje ove vrste pomoći kad je čovjek u žestokoj nevoli, biva dozvoljeno od mahluka, od Allahovog subhanahu wa ta'ala stvorenja, pod uslomom da je to Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje u mogućnosti da ti pomogne. I da ga smatraš sebebom, da ga smatraš sredstvom da ti Allah subhanahu wa ta'ala pomaže preko njega, a ne da smatraš da on istiqlalen samostalno može da neku štetu od tebe odkloni ili da te od nekog belaja i od neke nevolje sačuva. Kaže islamski učenjaci kad biva traženje pomoći od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala širkom pa kaže u tekunu širken akber biva velikim širkom i da se stagathe bil makhluki fima la yaqdiru alaihi dhalike al makhluk. Kaže ako traži od Allahovog subhanahu wa ta'ala stvorenja ono što to stvorenje ne može da izvrši i što nije u mogućnosti da uradi. E, dakle, ovo pravilo nije baš precizno, jel? Kaže šef Salihalu šeh da kažemo traženje pomoći od nekog, dakle traženje pomoći od nekog ko tu pomoć ili ko nije u mogućnosti da nam tu pomoć pruži, Ne mora nužno da znači da se od njega traži nešto je što mu Allah subhanahu ta'ala nije omogućio. Dakle, ono što je neka nadnaravna stvar ili da otkloni nešto što samo Allah subhanahu ta'ala može. Jer, primjera radi, čovjek se davi. Davi, se uvodi. I kaže čovjeku, bik. tražim pomoć od tebe, pomozi mi, pomozi mi. I sad taj čovjek ne umije da pliva. U takvoj situaciji to nije širk. Iako to stvorenje nije u mogućnosti to da uradio. Nije u mogućnosti zbog toga što je nesposoban. Već je ispravnije da se kaže kad biva velikim širkom i da stegaste bil mahluki fima la yaqdiru alihi illa Allah. Ako traži pomoć od nekog, dakle od stvorenja, da mu pomogne ili da mu pruži nešto, neku vrstu podrške, pomoći ili da ga sačuva u onome što može da učini što je u mogućnosti da to samo uradi uz višan Allah subhanahu wa ta'ala tad biva velikim širkom. Primjera radi da dođe čovjek i da traži od mrtvih. Kao što se dešava kod jedne od skupina Sofija, Sofije, dakle kod oni koji su žestoko zaglibili u sofizmu, da traže pomoć od mrtvih. Pa čak zanimljivo je da te onaj mrtve i da te evlije nazivaju hiroth. Muo sam slučaj na aerodromu u, u Istanbulu, dođe mi Turčin, e, živi u Nemačkoj dugo godina. I klanja mu mjeseči, idu tu i on krenu sad neku priču sa mnom, pomalo onako na nemačkom jeziku, pošto ponešto znam, na tucam, Između ostalo kaže, pokazuje mi sliku nekog šeha i kaže, ovo je Routh. Nisam znao šta, šta, šta znači Routh. I onda mi pokazuje neke njegove slike, ne znam kako svijetli na nekom mjestu, ovako onako, kaže, on je naš Routh onda ima u ovim uh, ilahijama koje se kod nas pevaju, pevaju i poznatiovi neki hafizi ovdje, jel' ona i koji su izuzetno popularni među našim narodom. Kaže Anwarul Husaini, Gauthu Thaqalaini. Opisuju Rifa'ija, onaj što je vođa Rifaajskog tarikata i njegove tekije, onaj njegovih sedmnica ima i ovdje po Pazaru ima i po Bosni puno. Kaže Anwarul Husaini ko onaj Svjetla Husejnova ghausu fekalajni ghausu fekalajni kaže onaj od koga pomoć traži džinni ljudi na uvubile šehu na Rifaji sahib kibletejni, na šehu Rifaji sahib kibletejni, lasnik dvije kible i onda ide dalje govore mededja Rifaji, pomozi na Rifaji i slično znači va stvar je prisutna, nekom nekad bude jel čudno Kako da neko... Ko može ovo da uputi? Sad, logički, ako gledamo racionalno, onako, zdravim razumom i šariatskim dokazima, zar je moguće da neko traži pomoć mimo Allaha, subhano tala, u ovu vrsu pomoći? Na ovakav način. Ima, praktično, dešava se u tim redovima ljudi i sekti koji se pripisuju, koji se pripisuju... ovaj islamu i onaj pripisuju se šerijatu i pripisuju se šerijatskom znanju, ovaj hafiz, ova je ne znam, ovak, onako, ovaj ima u diplomu, ovaj ima onu diplomu, razna znanja, zvanja i titule. I onda dođe i kaže meded jarifa ili kaže rousu sekaleini, kaže onaj od koga pomoć traže sekaleini i džinni ljudi. Dakle, dvije vrste Allahovi subhanahu wa stvorenja. I to je veliki širk. I to je veliki širk koji Allah subhanahu wa neće oprosti Jer se tom bilo da je on mrtav ili živ, pripisuju mu se dakle svojstva božanstva. Pripisuju mu se svojstva gospodarstva. Da on može da pomogne i da otkloni i da otkloni šta to od nekog. I ta vrsta dakle traženja pomoći u stvari doba. Du'a al-mas'ala, doba potražnje ili dova zahtjeva ili dova molbe jel, imamo dove znamo da se jel dove dijele na dvije vrste duaul mes'ele wa du'a ul, -mes ul ibade du'a ul mes'ele ma kana fihi talab wa su'al du'a mes'ele ili dova pitanja ili potražnje jeste kad kaže čovjek gospodaru moj podigne ruke kaže gospodaru moj podari mi hayr i bareket gospodaru moj ojačajme gospodaru moj izliječime dakle to je du'a ul mes'ele dova pitanja potražnje dakle molba A druga vrsta dove je du'a u li'ibade, dova ibadeta. Jeste, jeste dova ibadeta, jeste da čovjek sve što čini, primjera radi klanja namaz, nužno time želi šta da mu Allah subhanahu wa ta taj namaz primi. Nužno time želi da mu Allah subhanahu wa ta ta'ala oprosti. Nužno time želi Allah subhanahu wa ta ta'ala zadovoljstvo. Nužno time želi, dakle to je dova ibadeta. I svako dobro djelo je onaj dova ibadeta izbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa an al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Do jesta masjid, سجد ili mjesto, bogomoly gdje se čini Allahu subhanahu wa ta'ala sejda, pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Nemojte Kako je došlo u Hadisu koji biljaži ima me buda vodi Tirmizi i nasai ad-du'a huwa al Dova doiste dova ibadet kaže Al-oposna i sa senem srž ibadete dova. Zbog toga kažu islamski učenjaci du'a ul ibade mustelzimun li du'a ul mes'ale. Kaže dova ibadeta, nužno sa sobom povlači ovu dovu, je molbe i potražnje i pitanja. A kaže du'a ul mes'ale yatadammun du'a ul ibade a doba kaže ova pitanja i molbe u stvari u sebi sadrži tu dovu ibadeta to je jel da je ona u osnovi da je ona u osnovi ibadet dakle da je u osnovi ibadet i onda šeheh navodi dokaz za svoje tvrdnje jel kao što je to slučaj sa ehlu sunnetom el džematom kada god kažemo nešto voje ovako u šerijetu propis toga ovakav sud o tome je takav i takav pitamo se mu u omed delil a koji je dokaz a koji je dokaz pa kaže šeheh I govor Allahu subhanahu wa taala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka ithallu min Kaže i ne dozivaj, ne traži pored Allaha od onoga ma la yanfa'uka wala yadhurruk što ti ne može ni koristiti ni naštetiti. U ovdje je došlo braćo ma ova častica koja ukazuje jel na neku nije došlo jel men nije došlo od nekoga Nego Allah subhanahu wa taala se izražava kaže od nečega, od bilo čega. Jer ljudi ne dove samo ljudima, ne dove je samo ličnostima, već dove ih i životinjama traže od životinja, obožavaju životinje, obožavaju, obožavaju kamenje, drveće, kaburove. Zato Allah subhanahu wa taala ovdje kaže: "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Ine moj pored Allaha dozivati, upućivati do mu ono me dakle nečemu što ti ne može ni koristiti ni štetiti. Kaže: "Fa in fa'alta fa, fa innaka idhalla min az-zalimin." Ako to pak učiniš, doista si ti od zalima, od mušrika. Jer ovde "zulm", dakle ovde se misli na, na, na, na zulum, na širk. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada kada Lukman savjetuje svog sina, "Wa inna ash-shirka la zulmun 'azim." Doista je širk najveći zulum. I onda ovde u kontekstu možemo da vidim Allah subhanahu wa ta'ala govori o širku i kad kaže "Fa in fa'alta fa, fa innaka idhalla min Kome se Allah ovdje obraća? Obraća se svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallame prije svega, a nakon toga svakako ummetu Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallame. Pa kad kaže svome poslaniku sallallahu ako bi se desilo, voli i'alu bin lah, daleko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam od toga, međutim Allah subhanahu wa ta'ala želi da ukaže na žestinu ovo greha, iako poslanik sallallahu alaihi wa sallam uživa položaj kakav uživa kod Allah subhanahu wa ta'ala, uzdignut, Allah jalla fil ulaga odabrao kao milo sin se to ima kaže fe in faalte ako bi to uradio fe inna ke izalla min av zalimin bi objed mushrika bi od mushrika wa ijem seske Allahu bi bornin falakashi falahu illa hu kaže ako Allah subhanahu wa ta'ala danne da te snađe kakva šteta i kakva tegoba ne možete odklonit osim Allah subhanahu wa ta'ala و من يريدك بخير فلا راد لفضله اكوتيجلي خير الله سبحانه وتعالى اذا نتي نكي خير دبرو نيكون انه може Аллаح ве субханаху ва тааала благодати да од да гнај да отклони يصيب به يشا من يشاء من عبادي الله توдай коме хоче од својих الرحيم يون ين عاي кој пуно الله سبحانه وتعالى уовде говори онај људима kod koji se dešava ova stvar, želi da ih izazove i pozove da slučajno im ne padne na pamet da od nekog drugog traže, rauf, da kaže, da do, da nekog drugog traže tu vrstu pomoći da, da od sebe odklone ili da im taj odkloni tu neku brigu i muku, belaj i tu propast u koju će možda upasti i do koje su došli. Već kaže Allah subhanahu ta'ala kako da doze, zbog čega do, ne dozivajte pored Allah ono što vam ne može niti koristiti, niti vam kakvu štetu napraviti. A to uradis doista se od mušrika Allahov sud za onoga ko doziva drugog mimo Allaha subhanahu wa taala nije tekfir ni ovoga ni onoga nego Allahov sud za svakog onoga ko doziva drugog mimo Allaha dželle fil -ul takav je dakle takav je od mušrika takav je od mušrika Zatim Allah dalje šejh na onaj druge dokaze kaže innelledine ta'budun min dunillahi la yamlikun lekum rizqan rizqa فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Navodi ajet i sura Al-Ankebut kaže One koje vi pored Allaha subhanahu wa ta'la obožavate, ibadetim činite لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا Ne posjeduju ništa od vaše nafaki, od vašeg rizka Ne mogu da vas obskrbe Allah subhanahu wa ta'la ljude tera da razmisle فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقَ već od Allaha tražite obskrbu وَعَبُدُوهُ i njemu ibadet činite وَشْكُرُوا لَهُ i njemu zahmalni budite إِلَيْهِ تُرْجَعُون njemu ćete se vratiti njemu ćete se vratiti dakle Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kada islamski učinjaci želi da ukaže na nelogičnost i kontradiktornosti kod onih koji traže pomoć od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kaže kako da se traži, Dakle listi gasne ili dua da se neko doziva drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala a on je taj el-ledi jemliku l-amra kulla koji posjeduje sve. On je taj koji obskrbljuje, on, on je taj koji upravlja, on je taj koji oživljava i on je taj koji usmrćuje. I toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala va'abuduhu njemu i bade činite. Jer on taj koji vam daje, oni vam ne daju ništa. Oni vam, dakle, ne daju ništa. Zatim kaže, a kaže, zar postoji neko, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, koje u većoj zabludi, a dozi, dakle, imali uh, osobe koja je u većoj zabludi, koja pored Allah subhanahu wa ta'ala doziva onoga, men la jeste džibu lehu, koji ne može da mu se odazove. Ila je umil qiyame, dosu njeg dana, wa hum an du'aihim gafilun. A odove Allahu subhanahu wa ta'ala su nemarni. Dozivaju mrtve koji ne mogu da se odazovu, ne mogu sebi da pomognu do sudnjeg dana. Ne mogu da odgovore, ne mogu nikakvu štetu niti korist da pribave ili da učine. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nema zabludelijih ljudi i nema gore zablude od one u koju su upali u i koji dozivaju neko i ne mogu da im se odazovu i su mrtvi. Ma ko to bio, kako činam inša Allaho ta'ala doć, bio da su to dobri od Allahovi subhanahu wa ta'ala robova i stvorinja, kao meleci, poslanici, javlije, ili, ili da su to oni loši. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, wa idha huširan kanu lahum a'da'an, a'da'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin каже كان لهم عدا يعني другима непријатели буду. وكانوا بعبادتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم كافرين، јесу мом ибадат ту ел који су чинили друго ми од Аллаха الله سبханаху وتعالى усул النحل كاجا амватун غير ахја марти нису живи. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّنَ يُبْعَثُونَ I ne znaju, i ne osjećaju, ne znaju kad će proživljeni biti. Kako mogu oni da budu dozivani? I što kaže Allah subhanahu wa ta'ala? إِلَاهُكُمْ إِلَاهُوا واحد A gospodar vaš, božanstvo vaše je jedno božanstvo. A to je Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّنْ يُجِيبُوا الْمُطَرَّ daahu دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّءُ U Suri An-Naml Kaže... Ako se odaziva Muttarru, onome koje u žestokoj ne voli, kada, kada ga dozove? I ko odklanja su, ko odklanja zlo, ko otklanja šr, ko otklanja muke? Allah subhanahu wa ta'ala. I toga opet u suri Nammal kaže, E ilahun ma' Allah. Zar pored Allaha ima drugog božanstva? Istifhamun inkari. Pitanje koje Allah subhanahu wa ta'ala postavlja, a želi time da ih ukori. Dakle, pitanje prijekora. Qalilam ma tezekkerun. Doista, kaže Allah, jalla fil'ula, malo razmišate. I doista, jel, onaj malo se toga osječate. Zatim, šeheh navodi, uh, predaju od taberania, rahimahullahu ta'ala, ennu fi zemeni Nabi sallallahu alaihi da u vremenu poslanika sallallahu ta'ala, alaihi wasallama, bio čovjek munafik, dakle, licemir, Kuje sio na red, okane yozi al I kažu znamiravoi verniki, pa kaže neko od njih rekao: "Kumu bina nastagithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa Kaže: "Ustanite, idemo da tražimo pomoć od Allahov poslanika sallallahu alayhi wa selleme. Ne možemo više da podnesemo ovog munafika." Pa rekao poslanik sallallahu alayhi wa selleme: la yustagathu bi, wa innamā yustagathu billah." Doista se pomoć ne traži od mene, već se traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogi islamski učenjaci prigovorili su ovoj predaji. Da ova predaja, jel kad a'allaha badu ahl hadith, neki od hadisa i eksperta uh, koji se bave ovom naukom, dakle had, kritikom, kažu da ova predaja taberanija nije, nije baš ispravna i nije dovoljno jaka. Pa kako se njome dokazuje sad u akidi? Sad dođu oni sektaši koji govore, kako sad dokazujete u akidi, kaže šeho li snabim taj mi je, ahlu l'hadith, ahlu l'hadith, sljedbenici haditha, ahlu sunneta vel' kad navedu ovako neku predaju koja je daif, kaže, prvo, on je ne navode, osim, kaže, što je smatruju, možda da je sahih. Kaže, druga stvar, ako ipak navedu, znači, da je nešto, nešto što je daif, u nekom aslu od usula, u nekom od temela vjere, kaže, la ju ridune bi dhalike te'sis. Kaže, ne željeti ime da postavljaju temelje i ne željeti, Na tom hadisu ne jele da da da grade vjeru. Kaže inna ma zalike li ta'yid, koji već, već time pomažu i podupiru. On je predaj koji su sahih. Vidimo da su ovi ajati ovdje nedvosmisleni. Vidimo da su ovi ajati izuzetno direktni da se pomoć i da se ibadet ne smije tražiti ni od kog drugog osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda šejh navodi ovu predaju čije značenje je ispravno Iako je njen sened, onaj, mnogi su islamski učenjaci, onaj, prigovorili. Međutim, njeno značenje je ispravno. La yusteghathu illa billah. Ne može da se traži pomoć. Ova vrsta pomoći osim, osim, dakle, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, šeh navodi sljedeće poglavlje. Nakon ovih poglavlja, navodi ovo poglavlje, želiti ime, jel da navede neke dokaze i da tradicionalno i racionalno ukaže na ništavnost ideologije i vjerovanja oni, koji upočuju i badete drugom ima Allahas. Pa kaže bab qavli Allahi ta'ala po glavlje, koje započinje govorom Allahas subhanahu wa ta'ala e kaže zar širk či ne? ibadete dakle cine oni ima ili onome ko ne može da stvori ništa i sami su stvoreni kaže Allah subhanahu wa taala wala yastati'un lahum nasra wa la anfusuhum yansurun kaže ne mogu da pomognu ni sebe ni druge u suri al-araf zatim kaže walladine tad'un min dunihi ma yamlikuna min qadir in tad'u in tad'uhum لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير كاجو نيكو يادوزيفات ميمو نيغا جيل فالعلا لا يملكون من قتمر نيبوسيدو ني قتمر قتمر يا براتشو كادوتفوريتيه هورمو پانا ونوي کوشپيتسي што има нако da Allah subhanahu wa ta'ala to ko primjer, kaže, neko je dozivati, oni ni to ne posjeduju. Znači, stvar koja je nebitna, većina nas je baci, jel? Nakon što pojedeš, nikon on ne koristi. Čak i kad hoćeš da nahraniš onaj devir, deve nekad jedu košpice od hurmi, moraš ono da ukloniš, da očistiš onaj gilaf, ono, onaj, onaj omotač. Kaže, neko je doziva dozivati, mimo njega, ne posjeduju ni to, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, ako i budete dozivali, Ne čuju od vašu. Kaže, ako je pak čuju, možda budu od njih koji su živi, ne mogu da vam se odazovu. I na sudnjem danu ćete se jedni drugih odricati. Zatim Allah subhanahu ta'ala ovdje logički pobija ideologiju mušlika. Kaže, eju šrikune, kaže, zar širk čine? Ibade dakle drugom, mimo Allah subhanahu mala ta ta'ala, ma la onaj koji ne može da stvori. Već je i ono samo stvoreno, to kamenje, ti kipovi, kaburovi, ti dakle, evlije, svi su oni Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja. Kaže, oni ne mogu da stvore i sami su stvoreni, oni njih dozivaju, koja je logika? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala izaziva ljude da razmisli. Zar ne zaslužuje Ibade samo onaj koji može da stvara? A to je Allah subhanahu wa ta'ala kaže la wala yastati'un lahum nasra, da im pomognu ura'am fusahum yansurun niti sami mogu da pomognu znači totalno su nesposobni i ljudi dođu i dozivaju ih zatim šejh navodi dalje kaže ufi sahih an anas usahihu dakle kod anasa usahihu kul muslima Kaže enes, šudje nebiju sallallahu alaihi wa sallam jevme Uhud. Pazite, brat, če buvo predaju sad? Znači, nevjerovatna predaja i nevjerovatan dokaz. I odgovor svima unima koji imaju guluv, koji imaju pretjerivanje, kad je u pitanju Allahov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kaže, šudje nebiju sallallahu alaihi wa sallam jevme Uhud. Ranjenje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jevme Uhud. Šudje, odšedje je ja šudju, ovaj glagol misli se, dakle, kad je rana velika i kad na glavi, tad se koristi šedž. Kaže, ranjenje na danu Uhuda. u Okusirat, rabaijetuhu. I splomljen mu je zub, jel? četvorka. Pa je poslanik, sallalahu alaihi sallam, od muke, od jada, krivo mu bilo, od huja, od žalosti prema svom narodu. Pazite, braću, poslanik, sallalahu alaihi sallam, prije objave, Poznat u svom narodu kao emin, kao povjerljivi, izuzetno visoko kotiran, od najboljeg roda, plemić, čaršiski, jedan kroz jedan, znači. I dođe ljudima sa najljepšom i najvećom i najkras, najkristalnijom i najjasnijom istinom da samo Allahu i Bade čini i da ne robuju i da ne obožavaju Allahova, subhanahu wa ta'ala, stvorenja. Da ih izvede iz robovanja ljudi ka robovanju Allahu, subhanahu wa ta'ala. Sa jasnim dokazima. Allah, subhanahu wa ta'ala, ga pošalje u vrijeme kad je belaga, kad je stilistika, kad je poezija bila na svom vrhuncu. Dadne mu Koran kao muđizu. Ko nadnaravno nadna djelo elokventnosti da ne mogu da mu pariraju. Pokaže im druga nadnaravna dijela. Nalaze ga u knjigama i u objavama priješće. I nakon svega toga ni dignu rat protiv njega. I bude ranjen Uhudu i poslanika sada seljeme nakon svega toga. Nakupilo mu se, zabolilo ga, sallallahu ta'ala alaihi wa sallame. Kaže, kejfe juflihu qavmun šadju nebijeo. Kako da uspije, kaže narod koji je ranio ovako svoga poslanika, sallallahu ta'ala alaihi wa Kako da uspije? Šta mu Allah subhanahu ta'ala objavljuje u tim trenucima? Pazite šta mu se objavljuje u tim trenucima? Laysa min al Ti, na to nemaš nikakvog uticaja, kažem vam, na to. Ti sa tim nemaš ništa. To ko će biti upućen, ko će biti spašen, ko će biti kažnjen, to pravo pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, i nikom drugom. Laysa laka minel al-amri shay ti tu ne posjeduješ ništa, kaže Allah. Smo me, poslaniku sallahu sal ala sallam. I to je bitno, braću, da shvatimo, da naša ljubav prema poslaniku sallam, naše poštivanje poslanika selleme. naše slijedženje poslanika sallam, je sve fr, dakle, sve je to ogranak pokornosti Allah, sb.t. Mi poslanika volimo zbog toga što nam ga Allah odabrao. Poslanika slijedimo za to što nam je to Allah naredio, a ne zbog njega samog. Zbog toga Sufije i ostale sekte imaju problem la yurakizun ala shariati Muhammed ne fokusiraju se na šariatu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Bel tarkizuhum wa mubalagatuhum wa chenihovo pretjerivanje i njihov fokus na zat Muhameda na samo biče Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I to i pogađa, to i radi. Kačuje čita Shemale ne be Shemaleu Nebi sallallahu alejhi ve sellem onaj Opis, poslanih sallama, od imama Tirmidhja, rahimahullahu ta'ala, da je bio onaj srednje rasta, bio lijep ko mjesec, bio... Znači, tu se toga razgali, tu se razneži. Svakako da su nam te stvari bitne. Da nam je sa sallama, nebitnija ličnost na svijetu. Bi ebi hua wa ummi, koji sugovorili ashabiridvanu lajta l'anuhum, draži nam je od oca i majke, draži nam je od nas samih. Salavatullahi wa salamuhu alaihi. Međutim, znači nisi i badat njemu. Ne doziva se on, ne traži se šefat od njega. Dakle na ovom mjestu, u ovoj ovom slučaju, u ovoj situaciji bude ranjen poslanik sallallahu alejhi ve selleme, je direktno od Allaha subhanahu wa taala došao da širi istinu. I kaže: "Keifa yuflihu qaumun shajju nabihum?" Kako douspje narod ranio svog poslanika? Kaže Allah subhanahu wa taala: "Laysa lakemi" Lije se leke, min el emri šeji, ti tu ništa ne posjadoješ, niče šta pitaš. To je Allah, ovo davanje, kuk će on uputit, kuk će on oprostit, kuk će on kaznit, to odlučuje Allah subhanahu wa ta'ala. I ibadet se čini izlučivo Allahu subhanahu wa ta'ala. U drugoj predaj kojik bileži imam Bukhari, r.a. bileži et tirmi, d.a. imam Ahmed, kaže od ibn Umara, anna hu semi'a Rasul Allahi s.a.s.a. jekuli idha rafa ra'sehu min al roku'i, kaže čuje posanike s.a.s.a. Kad se vratio sa roku na Sabahu, da je, kaže, digo se do uči kunut dobu. Pa je rekao, Allahum meljam fulanan vo fulana. Gospodaru moj, neka je tvoje prokledstvo na toga i toga. I onda kaže, se mi Allahu li man hamideh Rabbena wa lekel hamd. Kaže, pa je Allah subhanahu wa ta'ala spustio ajete lej se leke minel amri šeji şey. kod Bukharije. Ti tu ne posjeduješ ništa. I ne pitaš se ništa. Nemaš imaš nikakvog udjela u uputi ljudi. Dakle, Allah, Jelle Fil Ula, želi da i pokaže ljudima da makoliko Allah ovo, subhanatala, stvorejenje, u ovom slučaju Allahu ovo poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, dostiga od položaja, od šarafa, od časti, počasti. Daata mu risala, dakle, daata mu poslanica, objava, spuštena. Uzdignut na mija rađu, direktno razgovarao sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, iznad sedmog neba. Kud Arshur Rahmana, dakle, kud Allahovog Subhanu Wa Ta'la Pristola. Allah Subhanu Wa Ta'la ghafara lahu min dhembihi ma ta akhara ma ta qadda me. O Allah Subhanahu Wa Ta'ala sveh. Da'o mu da njegov ummet budenaj brojni ummet. Dakle, nurun ala nur. Svetlo izna svetlosti. Nema, što Allah Subhanu Wa Ta'la nije da'o i na kui način nije po časti Allahovoprosanika sallallahu alayhi wa Pokornost poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vezau za svoju pokor, za pokornost njemu uzvišenu. Me yuti' il rasule, faqad ato' Allah. Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu jalla fil'ula. Ali kako? Ono me što dostavlja od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Ne da njega doziva. Da dođi da kaže jel, šefaat ja rasul Allah. Allah začuva toga od velikog širka se traži bilo šta od Allahov poslanika sallahu alaihi wa, po wa sallam. je poslanik sallahu alaihi wa sallam je preselio. Poslanik sallahu alaihi wa sallam je mrtav. Allah je jelil fil-ulanas o tome obavještava u Kur'anu. Kada ga obavještava i kaže mu. Inneke meyitun wa innehum meyitun. Ti ćeš umrijeti, oni će umrijeti. Jer Allahov govor lažan. Ha, šao kella. Da leko bilo da to neko kaže i tvrdi. I opet dođu ljudi nakon toga i je kaže jeste ali. Pa ono ilahi jel. وادخل من باب السلام يوديك اجي نوراتا سلاما واسل له شفاعه اجي بيتايجا الشفاعه لا حول ولا قوه الا لا حول ولا قوه الا الله جل وعلا كاجي قل لله شفاعه الجميع رتسي شان صار شفاعه يطيدا الله سبحانه وتعالى الله الله سبحانه الله a ne da njega tražiš da mu daješ položaj koji mu Allah subhanahu wa ta'ala nije dao. Duđe čovjek i citira ovdje pradaju ljudima, snimljena pradaja, dakle koja je daiv i koja je kontradiktorna sahih ih pradajama. Kaže poslaniku s.a.v. Tu'aradu lehu a'amalu ummetihi i kaže svaki dan mu budu predočena djela njegovog ummeta koja čine ljudi. Allah, sallam, poslaniku s.a.v. podnosi izvješta je poslaniku s.a.v. drugim rječima pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme pa in ra'aytuha vidim da su dobra kaže istal fartu lahum kaže čim kaže onaj Allaho, ako su Allahu kusulosha kaže čim oprozna njih znači prideja koja je batil do kraja i kaže taj onaj čovjek kaže pa dobro vidite šta radite od dela kaže poslanik sallallahu alejhi to vidi svaki da laho <laughs> na kuti Ljudi tjeraš da srčano se vežu za to da svoje ibadete čine zbog poslanika ne radi Allaha Jalla fil Ula. Kui u ogromnom broju ajata govori وَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءٍ أَيْنَمُوا إِبَادَةٍ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ i vaše božanstvo, vaš bog, onaj kome se ibadet činio Allah subhanahu wa ta'ala jedan. Zatim, ova predaja Kako da bude sahih, kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu kad kaže ljudima, kad ih vidi i kaže i kad krenu oni da priđu njegovom onaj vrelu, njegovom izvoru i onda budu odbijeni. Od strane meleka pa, meleka pa poslanik sallallahu alejhi kaže: "Ashabi, ashabi ili ummeti, ummeti, ko, sledbenici moji, pa će mu biti rečeno inne kala tadri ma ahdathu ba'dak. Ti znaju šta su so oni činili nakon tebe." Ne zna šta su oni činili nakon tebe. Nema poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ništa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Biće doći će nam, in šalala, cijelo poglavlji govor o šefatu, da ne duljimo. Bići tim ovdje vidimo, dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala je taj jedan jedini od kog se traži, jedan jedini kome se dovi, jedan jedini od kog se pomoć traži, jedan jedini kome se utičemo, jedan jedini u kog se pouznamo, jedan jedini na kojeg se oslanjamo, jale fil ula. Inije to niko od njegovih stvorenja, bilo da su ta stvorenja onaj da denije, da su ništavna, da su ogavna, ko su mušrice, ko su njihova božanstva, ili da su ta stvorenja visokog položaja, ko su meleki, ko su poslanici, alehimusallahu alajhi wa sallam mejm'in. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam kad mu je objavljen ayat: "Wa anzir 'ashirataka al kako je to došlo kod Buharija i Muslima. I opomini rodbinu svoju najbližu. Pa je pokupio poslanik sallallahu alayhi im je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam? Ya ma'shar Quraysh, o skupinu Qurayshia. Isteru anfusakum la ughni ankum min Allahi shay'an. Kaže, posvetite se sami sebi, ne mogu kod Allaha ništo da vam pomognem. Morate sami da se dozovete. Ja Abbas ibn Abdul Muttalib. O Abbas, Amidu svom se obraća Sina Abdul Muttaliba, la ughni anka min Allahi shay'an. Ne mogu da od Allaha sačuvat. Ja, Ya Safiyatu amma Rasulillah, o Safiya Hala. Allahov poslanika sallame, tetka dakle sestra od otca. La ugni anki min Allahi shay'an, şey ne mogu to od Allaha sačuvam. Ya Fatima bint Muhammad, o Fatima ćerka Muhameda. Selini min mali, traži od mene i meta traži što hoćeš, ali od Allaha ne mogu da ti te sačuvam. Već ja na svakom od vas džaba što su oni najbližar rodbina Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme su njegova krv što je od njega pala kako kažu kod nas Fatima radijallahu ta'ala anha ne može poslanik sallallahu alejhi ve sellem da joj ne kuristi i to hoće poznajeksavse da kaže ako se ona ne vrati istinski Allahu ko si vratila pa je jedna od najboljih žena koja je hodala dunjom lukom kako kaže to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kethiru min rijali rija, rija kemul iman kaže mnogo ljudi upotpunilo iman A od žena četiri, pa je rekao Meryem, radijallahu ta ranha, bintu Imran, majka Isauva, Asija, žena Faraonova, Khadija, bintu Khuvelin, v Fatima, bintu Muhammed, i Fatima, čerka Muhammedova. Dakle, najbolje četiri žene. Kaže v fadlu Aisha, a kaže prednost Aisha na drugim ženama, jakke fadli seridi ala sa'iri ta'ami, kaže onaj prednost serida vrsta jela, koje dakle, je bilo najbolje jela u to vrijeme serid, dakle, pomiješano je bilo i i mese, i svega kaže košto je Prijednost, dakle, ferida nad ostalim jelima. Tako je prednost Aiše, radi Allahu tala, nad ostalim ženama. Tako da vidimo ovdje, braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala dokazuje ljudima, logički, da i dokazuje na razne načine da je jedan jedini koji zaslužuje da bude obožavan, jedan jedini kojem se i badeči, samo on subhanahu wa ta'ala. Pa im u ovim ajatima navodi, jel, izazove da razmisli o tome. Kaže, zar širk da se činju onima koji ne mogu ništa da stvore i sami su stvoreni? Ne mogu da im pomognu. Ne mogu sebe da pomognu. Sad uzmi kip, gurni ga, on će se izlomi u komate. Nek neko uzme, neko ustane nek da sluši, da sruši neki kabr, čekićom, ne može taj kabr da se odbrani sam. I ljudi nije dozivaju, i to im Allah subhanatala kaže u suri Al-Araf. Kaže majem min qetmir. Ne posjeduju nikoliko onaj omot koji oko košpice horme. Kaže, dozivaš ih? Ne čuju dogu tvoju. Kaže, čuju, živi su od dozivaš, tražiš, primjer, radi od živog čoveka od nekog evlijedati ob skrbina. Kaže, mesta džabu lekum. Ne mogu da vam se odazovu, ne mogu to da vam priušte. Allah, subhanahu wa ta'ala, jedan jedini koji se doziva. Jedan jedini koji se moli jedan jedini koji se traži jedan jedini od kojeg se traži i pomoć i radost i mir i sigurnost i sve on da nam Allah subhanahu wa ta ta'ala hoće napomeni i navodi je da poslanik sallallahu alaihi wasallam ma' ulu rutbatihi sa vicinom svog položaja kod njega opet nije taj koji upučuje. Da Allah dželle fil ula taj koji upučuje, koji daje koji upravlja. Imolimo Allaha dželle fil ula da nas učini od iskrenih od iskrenih muhiddah, od iskrenih Allahovi subhanahu wa taala robova koji samo njega dozivaju, njega obožavaju, njemu ibadete čine, njemu se vraćaju i koji slijede poslanika sallallahu alayhi wa selleme vole poslanika sallallahu alayhi wa selleme radi svaki ibadet na način kako je to radio Allahov poslanik sallallahu alayhi wa selleme. Imolimo ga dželle fil ula da uznaje I da govor kuj govorimu bude doka za nasa nikako protiv nas. Alhamdulillahi rabbil alemin wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Barakallahu fieh.